Pista 25. Istoria culturii și civilizației de oficiu Drmba. Volumul 3, pagina 246. Locul central în legile celor 12 table îl ocupau prevederile referitoare la organizarea familiei, la proprietate și la succesiune. Iată câteva dintre cele principale. Mai întâi ca procedură de judecată erau prevăzute anumite formule și rituri care, dacă nu erau respectate cu strictețe, puteau duce la pierderea procesului. Acuzatul era obligat să se prezinte la judecată, dar cel care trebuia să-l aducă era reclamantul însuși, nu un organ al autorității. Un act de vânzare cu nu putea fi încheiat decât în prezența a 5 martori. Căsătoria dintre patricieni și plebei era prohibită, o interzicție mai târziu anulată. Proprietatea privată era sever apărată, furtul în timpul zilei era sancționat cu amenzi mari, în schimb cei care furau în timpul nopții și incendiatori erau pedepsiți cu moartea. Pentru alte infracțiuni, pe lângă amenzi, se aplica și legea talionului. Autoritatea părintelui, patria postestas, era nelimitată. Tatăl dispunea de viața, libertatea și bunurile fiilor săi pe care îi putea chiar vindeca sclavi. În cazul împromotului cu dobândă, acesta era limitată la cel mult 8,33%. Debitorul insolvabil era întemnițat timp de 60 de zile, după care, dacă nu și-a achitat datoria, putea fi vândut ca sclav, dar în afara teritoriului roman. Sau chiar pedepsit cu moartea. Se mențina și vechea cutumă care permitea creditorului să intre în posesia averii și a copiilor debitorului insolvabil. Se mențina și principiul proprietății colective gentilice, dar era stabilită și libertatea de a lăsta moștenire în limite clar stabilite. De capitală era pasibil și cel care depunea mărturie falsă, la fel ca și judecătorul acuzat și dovedit de corupție. Notă. De asemenea, mai figurau aici și prevederi de felul acestora. Citez, morții să nu fie înmormântați sau incinerați în interiorul cetății, închei. Citez, femeile să nu-și radă sprâncenele și să nu jeluiască la înmormântări, închei citatul, închei nota. Textul original al legii celor 12 table gravat pe 12 table de bronz expuse în for, distruse în timpul incendierii Romei de către Gali în 387, înaintea erei noastre, a fost reconstituit pe baza scrierilor unor juriști romani și a dispozițiilor juridice ulterioare, căci legile celor 12 table nu au fost abrogate niciodată, rămânând în vigoare în timp de 11 secole, deși între timp multe din aceste dispoziții devenite inaplicabile au fost modificate sau eliminate. Bucurându-se de cea mai mare autoritate morală și civică, Cicero confirmă că și în școl, chiar după patru secole de la publicarea lor, elevii erau obligați să învețe pe de rost textul acestui monument juridic care se considera că în acest fel contribuie în mod fundamental la educația cetățenească a tineretului. În secolele următoare, 4-3 înaintele noastre, în prima perioadă degea Republicii, la prevedările în vigoare ale legii celor 12 table se adaugă legile votate în adunările poporului pe centurii, totodată continuând să se exercită și autoritatea pontifilor în interpretarea legilor și în rezolvarea diferitelor chestiuni de drept. În această perioadă au apărut forme noi în transmiterea dreptului de proprietate, pe de altă parte, formalismul ritualului care condiționa valabilitatea tranzacțiilor comerciale și a altor acte judecătorești, are acum un rol mult mai puțin important. În dreptul familiei, autoritatea părintelui rămâne schimbată, dar în relațiile dintre soți intervin unele noutăți. Pe lângă vechiul ritual religios al căsătoriei se adaugă acum și un alt ritual, cu caracter laic, prin care soția trecea sub puterea soțului, o măsură la care în curând se va renunța. În materie de drept succesoral, proprietarul putea indica prin testament persoanele cărora le lăsa în proprietate anumite cote din moștenire. În general, prevederile dreptului roman la această dată urmăreau apărarea numai a proprietății cetățenilor romani, ius quiritum, quiris, Cetățean roman și numai reglementarea raporturilor dintre aceștia. În a doua perioadă a Republicii, secolele 2-1, înaintea ei noastre, care a fost și epoca de intensă activitate de elaborare a dreptului roman, odată cu noile cucerit militare și deci de stabilirea unor relații cu locuitorii țărilor supuse asupra dreptului roman, care trebuia adaptat la noile situații, s a exercitat influențe atât ale dreptului grecești și elenistic, cât și ale retoricii grecești și filozofiei elenistice. Primul tratat juridic-sistematic este cel al lui Quintus Mucius Schevola, consul în 95 înaintea irei noastre. În de condiții se înregistrează anumite schimbări importante. Astfel are loc acum o separare netă a dreptului civil, ius civile, aplicate numai cetățenilor romani, cives, Deus gentium, dreptul popoarelor, valabil pentru țările supuse. S-a stabilit acum o distinție clară între posesiune și proprietate. În dreptul obligațiilor în care apar și forme noi de contracte, se introduce clauza bunei credințe, bona fides. În dreptul familiei se constată o progresivă diminuare a autorității capului familiei, pater familias, dar copiii nu vor putea nici acum să dispună în mod independent de avere. Se registrează apoi o emancipare a femeii. Soțul nu mai are aceeași putere de dinainte asupra soției, iar divorțul este posibil nu numai dacă ambii soți sunt de acord, ci și prin hotărârea unilaterală a unuia din ei. În privința zestrei, aceasta rămâne în proprietatea soțului, dar uneori poate fi recuperată de soție sau de tatăl ei. În general, în această perioadă, Roma a adoptat uneori și elemente de din sistemele juridice ale altor popoare. În fine, o altă schimbare notabilă privește un alt sistem de drept, jurisprudența, asambleul soluțiilor date de judecători într-o anumită chestiune. La sfârșitul Republicii, jurisprudența ieșind sub competența pontifilor, s-a transformat într-o disciplină specială, studiată și elaborată de specialiști. În jurul anului 150, înaintea erei noastre, are loc o adevărată revoluție judecătorească. Magistratul joacă un rol activ, alcătuiește un act în care expune pretențiile reclamantului, obiecțiile părâtului, indica judecătorului hotărârea pe care să o pronunțe dacă reclamantul avea dreptate. Inovația era într-adevăr deosebit de importantă, căci organul normal tipic al evoluției dreptului roman a fost jurisprudența. La niciun alt popor, știința și practica jurisconsulților n-a avut o influență atât de profundă și de energică. În prima perioadă a Imperiului, secolele 1-2 era noastră, demne denotat pentru evoluția istorică a dreptului roman, sunt legile date de Augustus, începând în principal din anul 28 era noastră, care urmăreau, după cum sublinia însuși împăratul, restabilirea moralei și restaurarea obiceiurilor strămoșești prin consolidarea familiei și obligativitatea căsătoriei pentru senatori și cavaleri. Pri măsuri în defavoarea celibatarilor și pedepsirea severă a adulterului prin îngrădirea luxului și altele. Dosebit de severe erau și măsurile legislative ale secolului I era noastră. De menționat mai ales este puterea de lege pe care o capătă acum în dreptul civil hotărârile Senatului, Constituționes sau ale împăratului. Secolele următoare, în deosebi 3 și 4, au însemnat epoca clasică a dreptului roman. În primul rând, sub influența filozofiei grecești și elenistice, asupra dreptului s-au precizat clar noțiunile juridice fundamentale. Astfel se clarifică acum și se insistă asupra unor principii de bază pe care dreptul român le va transmite posterității ca principiul bunei credințe, bunafite și cel al egalității, equitat, ce trebuie să prezideze în raporturile dintre persoane. Sclavii care nu erau considerați persoane în sensul juridic al cuvântului sunt acum într-o câtva protejați împotriva bunului plac al stăpânului. De asemenea, șeful familiei, Bader Familias, și-a pierdut dreptul de a-și putea pedepsi cu moartea sau de a-și vinde copiii. Apoi, deosebirea care se operează între dreptul civil și dreptul popoarelor, Ius gentium, devine acum radicală. Dar faptul cel mai semnificativ al epocii clasice a dreptului roman a fost apariția manualelor de drept și a marilor juriști. Labeo, Capito, Proculus, Iulianus, Gaius și a prefecțiilor pretoriului Papinianus, Paulus, Ulpianus, precursorii momentului de culme a dreptului roman pe care, în secolul al V-lea, l-a însemnat opera legislativă a lui Justinian. În administrarea justiției din primele secole, dar într-o bună măsură și în cele ce au urmat publicării legilor celor 12 table, rolul important l-a deținut, m-am spus, colegiul pontifilor. Consultarea acestora a continuat și după crearea în 367, înaintea irei noastre, a instituției pretorului, magistratul investit cu supremele atribuții judecătorești, ales pentru o durată de un an. Acesta orientându-se în aprecierile sale, după legile celor 12 table, ori clasa cazul ce era prezentat, ori îl trimita judecătorului, de obicei un senator care hotăra și pronunța sentința. Pentru a completa și a îmbunătăți prevederile dreptului civil, pretorul emita și publica acte cu care normativ general, decrete, ordonanțe, edicte, valabile timp de un an, dar și edicte ocazionale, valabile doar un anumit număr de zile prin care se indicau procedeile juridice care urmau să fie aplicate pe durata mandatului, a funcției sale și care puteau fi eventual schimbate sau amplificate de către următorul pretor, și care, în felul acesta, ținând seama atât de experiența a trecutului cât și de necesitățile prezentului, au devenit un adevărat ius pretorium. Începând din 149, înaintea erei noastre, completul de judecată prezidat de pretor va fi compus din judecători permanenți. Pentru fiecare proces se alegeau judecători dintr-o listă de 30-40 de nume stabilită de pretor la începutul anului său de magistratură. Erau persoane care se bucurau de o bine stabilită considerație socială și care erau competente în problemele juridice, iar nu ca la Atena, unde judecătorii erau persoane din popor alese prin tragere la sorți. Procesul se desfășura sub cerul liber, în piață, în forum. Avocați, în adevăratul sens al cuvântului, avocați de profesie, nu existau. Acuzatul era apărat în mod benevol de tineri patricieni care, urmărind să facă o carieră politică, în felul acesta se făceau cunoscuți și își asigurau viitori susținători. Nota La Roma, la fel ca în Grecia, avocații vor fi în același timp și oameni politici. Exemplu ilustru rămâne Cicero. Închei nota Ștredințele de judecată se ținau numai în anumite zile, considerate a fi zile propice. Dies fasti. Părțile aveau dreptul într-o oarecare măsură de a-și recuza judecătorii. Pedepsele constau în mod frecvent în amezi. În caz de condamnare la moarte, pedepsa era uneori comutată în permisiune acordată condamnatului de a pleca în exil voluntar. Formularea sentinței nu aparținea pretorului, ci unui judecător, arbitru, asupra căruia părțile cădeau de acord. În urma extinderii Imperiului și a prezenței masive a străinilor pe teritoriul italic și în speță al Romei s-a evit necesitatea instituirii unei noi magistraturi care să se ocupe numai de relațiile cu străinii. Astfel a apărut în 247 înaintea ei noastre un pretor, Peregrinus, care, spre deosebire de colegul său, pretor Urbanus, nu era obligat să respecte în mod rigid și să aplice cu strictețe legile celor 12 table, ce avea latitudinea să introducă principii noi în judecarea proceselor cu străinii prezidată de el. Acesta a dus la crearea unui corp de teorie și practică judiciară numit dreptul popoarelor, ius gentium, care mai târziu va fi acceptat uneori și de cetățenii romani în relațiile dintre ei. Notă. Din acesta s-a dezvoltat și noțiunea de drept natural, ius naturale, ale cărui principii de bază se credea că ar fi comune întregi omeniri. Ius naturale era mai degrabă o filozofie a dreptului decât un corp formal de lege. Alte noi izvoare de drept vor apărea în perioada Imperiului. Decrete, edicta și judecăți imperiale, decreta, răspunsuri date de juriști unor chestiuni de drept, descripta, sau ordine date de guvernator privind treburile publice, mandata. Închei nota. O funcție foarte importantă în aplicarea corectă a legilor continuă să o dețină juriștii. Primul jurist de renume a fost Sextus Elius Petus, consul în 1997 înaintea ei noastre. Persoane care se dedicau studiului dreptului și care acordau asistență juridică judecătorilor, fie prin redactarea actelor, fie prin consultații. Sursele care au dat dreptului roman cele mai originale caracteristici și care totodată explică viabilitatea și flexibilitatea s-au fost legile, leges, decretele, edictele magistraților și interpretările juriștilor. Spre sfârșitul secolului al III-lea, era noastră se întocmesc două compilații ale legislației imperiale, iar în 438 apare codul lui Teodosius al II-lea, în care se percep și evidente influențe creștine. Dar cea mai completă și mai importantă codificare și sistematizare a dreptului roman este opera unei comisii de juriști instituită de împăratul Justinian I, 527-561. Opera cunoscută sub titlul care i-a fost dat în secolul 16 de Corpus Juris Civilis. Această vastă compilație cuprinde Codex Justinianus, o culegere de Constituții imperiale, decrete și reguli juridice grupate pe materii adunate din vechile coduri, Codex Theodosianus, Codex Hermogenianus, etc. Instituții, un tratat didactic, un manual concis cuprinzând principiile fundamentale ale dreptului roman, digeste sau pandecte, culegere de extrase din scrierile vechilor jurisconsulți celebri și cărora li s-a conferit putere de lege și novele, constituții care completează legile promulgate mai târziu de Justinian I și urmașii săi. Corpus Iuris Civilis a eliminat elementele considerate anacronice la acea dată și a legiferat în schimb cu dume care între timp intraseră în uz, dar în mod esențial n-a adus nimic nou în dreptul roman. Importanța lui însă constă, în primul rând, în faptul că a consemnat și păstrat pentru posteritate principiile de bază ale dreptului roman și metodele prin care acestea au fost aplicate în practica judiciară. Armata State minamente militar, statul roman prevedea serviciul militar obligatoriu pentru toți cetățenii de la 17 la 60 de ani, între 17 și 46 de ani, combatanții, apoi până la 60 de ani ca trupe de ocupație sau în servicii auxiliare. În epoca regalității, armata romană era compusă numai din patricieni și din clienților. Efectivul armatei se ridica la aproximativ 3.000 de pedestrași și 300 de călăreți. După reforma din secolul 5 înaintea erei noastre, care îi inclusese în cele cinci clase și pe plebei alături de patricini, efectivele armatei au ajuns la 17.000 de și 1.800 de călăreți și 500 de necombatanți. Cei care se schivau de la obligațiile militare își pierdeau cetățenia romană, putând chiar să fie vânduți ca sclavi. Teritoriile cucerite, apoi fie anexate, fie federalizate, trebuiau să furnizeze și ele un anumit contingent de soldați. Fiecare cetățean își procura singur armamentul, echipamentul și calul, precum și în primele secole ale Republicii hrana personală. Statul asigura doar hrana cailor. Începând din secolul IV, înaintea erei noastre, armata devine permanentă, iar soldații primesc soldă, hrană și, respectiv, vol armament. Armata romană era împărțită în legiuni, fiecare legiune avea 10 cohortă. Numărul soldaților unei legiuni varia între 4200 și 6000. În secolul 4, înaintea erei noastre, efectivul armatei romane era de 4 legiuni, dar la nevoie putea ajunge până la 10. Alături de legiunile formate exclusiv din cetățeni romani, armatele auxiliare recrutate din regiunile italice federate constau aproximativ din câte 5.000 de pedestrași și 900 de călăreți pentru fiecare din cele patru legiuni. În 105 înaintea Marius noastre, Mario s-a creat o permanentă o armată permanentă de profesioniști recrutați din rândurile sărăgimii și angajați cu soldă pe timp de 16 sau 20 de ani, după care fiecăruia îi se distribuia un lot de pământ. În timpul lui Augustus se putea înrola în rândurile trupelor auxiliare voluntari din provinciile cucerite, ceea ce le dădea dreptul de cetățenie romană. Durata serviciului militar era de 20 de ani, în trupele auxiliare de 25. Efectivul armatei în timpul lui Augustus a ajunsese la 25 de legiuni, ceea ce însemna 150.000 de oameni. Armamentul era în principal sulicea lungă de 2 metri pilum, armă de aruncat, lancea mai ușoară și mai scurtă, sabia iberică ascuțită și cu două tăiușuri cu lama lungă de 50 de centimetri și pentru luptea corp la corp, pumnalul cu lama scurtă de 20 de centimetri. Alte tipuri de arme de atac, arcul și praștia, erau folosite de trupele de mercenari străini. Ca arme de apărare, casca de tip mystic, scutul, fie rotund de bronz, fie oval sau dreptunghiular, de lemn, iar mai târziu semicilindric sau hexagonal, ornat cu embleme care se pare că aveau un sens magic, cu din lame de bronz împrumutată de la cavaleria macedoneană sau așa de zale, asemănătoare celei galilor. Disciplina era extrem de severă. Comandantul suprem putea dispune de viața ostașilor și a combatanților în subordine, drept de distinții militare, medalii de aur sau de argint și mai presus de acesta, cu una cu frunză de laur. La Începând din secolul III, înaintea erei noastre, generalul victorios i se acorda timpul titlul de imperator și se organiza intrarea triunfală în Roma. clase, pături sociale și conflicte de clasă. Societatea romană era împărțită în clase și pături sociale pe baza fie a originii, fie a averii, dar această diviziune nu era nici foarte rigidă, nici definitivă. Conflicte de clasă s-au declarat încă de la începutul erei republicane, 494-493 înaintea erei noastre. Conflicte acute și repetate între patricieni și plebei, încheiate cu câștigarea de către ultimii a unei aproape de pline egalități de drepturi civile și politice. Încât după ce plebei au obținut instituirea unor magistraturi care să le apere interesele, doi tribuni și doi edile ai plebei în curând vor obține accesul la magistratura de consulat, în 367 înaintea ei noastre, de dictator, 356 înaintea ei noastre și de pretor, 337 înaintea ei noastre și chiar la funcții superioare satirizotale, 300 înaintea ei noastre. Pe lângă aceasta, încă din anul 451 înaintea ei noastre, plebei obținuseră ca legile cutumiare să fie codificate în legea celor 12 table, al cărei text anunța principiul legalității tuturor cetățenilor în fața legii. Spre sfârșitul Republicii, numărul familiilor patriciene se reduce la aproximativ 30. În schimb, se formează acum o nouă aristocrație, nobilitas, care includea atât patricieni cât și vârfurile plebeilor bogați, membri ai senatului și persoane care deținuseră anumite magistraturi. Membrii acestei nobilii se distingeau exterior de cea aparținând altor categorii sociale, prin dreptul de a purta toga cu o bandă de purpură, la Ticlavium, încălțăminte de culoare roșie, iar la teatru aveau rezervate locurile. Între nobilitas și poporul de rând se situa ordinul cavalerilor, echivite Începând din secolul IV era noastră, Ordinul Cavalerilor nu mai indica demnitatea militară de odinioară, ce data din secolul III înaintea erei noastre, ce ci cuprindea cetățeni bogați, mari proprietari, oameni de afaceri, avocați, jurisconsulți, etc., care nu făceau parte din senat, nu puteau deține magistraturi, în schimb se ocupau intens de afaceri, ceea ce senatorilor le era interzis. Aristocrație de gradul al doilea, Cavalerii, Aveau dreptul să poarte ca semne distinctive inelul de aur și toga activită cu o fâșie îngustă de purpură, Augusti Clavium. Clasa cea mai numeroasă și mai importantă la început, dar care în secolul 2, înaintea erei noastre, ajunge într-o situație foarte precară, este clasa țăranilor liberi. Distrugerile ogoarelor în timp de război, abandonarea pământurilor din lipsa mâinii de lucru în timpul campaniilor militare îndelungate, extinderea latifundiilor, sporirea enormă a numărului sclavilor, concurența prețului cerealelor importate sau intrate ca tribut, au dus la o gravă decădere a micii proprietăți. Mulți țărani liberi s-au transformat în muncitori agricoli. Dar mâna de lucru a sclavilor era mult mai ieftină sau a imigrat la Roma și în alte orașe mari, trăind din câștiguri ocazionale și îngroșând rândurile lumpen proletariatului. Criza agrară a fost determinată de administrarea arbitrară a domeniului public, ager publicus, acea treime sau jumătate din pământurile populațiilor cucerite devenită proprietate a statului. De distribuirea în arendă a acestui ager public, s-au profitat mari proprietari funciari, senatori și cavaleri, acabarând până la urmă loturi întregi pe care le anexau terenurilor proprii spre așmările atifundiile. În secolul II, înaintea noastre, revoltele terenilor au fost numeroase. În Etruria, în Apulia, în Sicilia, senatorii și investau banii numai în terenuri. Un alt mod de a investi, de exemplu în comerț fiindu-le interzis. Astfel, Crassus, care în 60 înainte elei noastre închease viratul cu Pompeius și Cezar, poseda proprietăți în suprafață de circa 25.000 de hectare. Reforma agrară, preconizată de consulii Tiberius Grahus și Caius Grahus, prevedea limitarea marii proprietăți la 125 de hectare, plus 62,5 pentru fiecare fiu al proprietarului, excedentul urmând să fie împărțită țăranilor săraci în loturi de câte 7,5 hectare. Deci a fost votată, dar aplicarea ei a fost blocată de nobilimea senatorială. Represiunea care a urmat a fost extrem de dură. Frații Grahi au fost asasinați. Primul în 133, înaintea erei noastre împreună cu 300 de partizani ai săi, Al doilea în 121, înaintea erei noastre împreună cu peste 3000 de cetățeni masacrați și ale căror cadavre au fost aruncate în tibru. Chiar și fiarele sălbatice care trăiesc în Italia își au viziunile și adăposturile lor, în timp ce oamenii care își dau viața pentru Italia nu au nimic în afară de aia și lumină, scria Plutart, citând fraze dintr-un discurs al lui Tiberius Grahus. Citez, ei sunt numiți stăpânii lumii, dar n-au nici măcar un petec de pământ, închei citatul. Mai târziu, situația s-a ameliorat prin înviințarea de colonii în provinciile cucerite, prin înrolarea în legiuni reformele lui Marius din în jurul anului 100, înainteile noastre a cetățenilor săraci care, la sfârșitul serviciului militar de 16 ani, erau împropietăriți cu loturi de pământ. Cezar, care a fondat numeroase colonii în provinciile romane, a dat pământ atât foștilor săi soldați cât și cetățenilor săraci. Numai în campania a instalat 20.000 de familii. Politica de fundare de noi colonii pe pământul Italiei și prin aceasta desprijinire a micii proprietăți a continuat și în timpul lui Octavianus Augustus și în secolele următoare. În acest timp s-a dezvoltat sistemul colonatului. Mari proprietari dădeau în arendă loturi din proprietatea lor unor țărani liberi, coloni. Cu toate aceste măsuri, masa proletariatului urban era în continuă creștere. Pentru a evita posibilele tulburări provocate de aceste mase, statului nu-i rămânea decât să caute să le asigure măcar alimentația gratuită. În anul 46, înaintea noastre, la Roma, numărul cetățenilor cărora li se distribuia gratuit grâu ajunsese la 320.000. Între aceștia, desigur că exista și un oarecare număr de trândavi, căci instituția clientelei degenerase într-o formă de parasitist, care trăiau din ceea ce primeau în fiecare dimineață de la patronilor, alimente și chiar bani. Din rândurile acestui lumpen proletariat se recrutau adeseori în scopuri politice perverse, bandele de agitatori, asasin sau incendiatori. Pe lângă această formă de măsuri de precauție, statul organiza în scop de diversiune spectacole impresionante, jocuri, lupte de gladiatori sau funetoare de fiare în circuri. Notă În astfel de spectacole, în cele organizate de dictatorul Sila, de pildă, au fost sacrificați 100 de lei, 325 în cele organizate de Pompeius, iar de Cezar, 400. Închei nota